Так от, продовжила Таомі, нехай вони візьмуть цього чоловіка і доправлять його сюди, в Нігерію, до народу і біру. Він тут мені дуже потрібен, дуже, дуже потрібен. Костя, хто він? Таомі, засміявшись, не бійся. Він не був і не буде моїм коханцем. Це не місцевий. Як це ти казав, там, біля вашого храму. О, бла, бла. Блажений? Оє, сказала Таомі. Щось на зразок цього. То допоможеш? Чорт, сказав Костя, ти що, була там, в тих кукурічках? Була-була, засміялась Таумі. Я багато де була, любий. То допоможеш? Можу за це вийти за тебе заміж, якщо захочеш, звичайно. Але ж це інша держава. Як його вивести, цього твого блаженного? І взагалі, а візи до Нігерії? Чи в них хоч є дипломатичні стосунки? Таумі, моє далеке сонечко, не мені ж тебе вчити? Ти такий сильний, розумний, всемогутній. Хай привезуть того чоловіка, тільки не налякають дуже. Скажуть, що хочу його бачити я, Таумі. І в Києві перевдягнуть у пристойний костюм. Він знає дещо таке, що пов'язане з одним місцевим звичаєм, однією проблемою. Проблемою твоєю, Костя? Вважай, що й моєю теж. То виконаєш моє прохання? Спробую, сказав Костя. Ну, ти. Сумас, сумас. Таумі намагалась пригадати дивне складне російське слово почути в Москві – Сума збродка підказав Костя. Та знову тихо засміялася. Розділ 16. Іван. Після від'їзду Таوميз Кукурічок для Івана час настав і радісний, і важкий. А радісний, бо ж було, було, було з неба прилетіла богиня царівна як у тій касті, що чув колись Іван от покійної баби Уляни Тимихи. Але ж там, у касті, тая царівна брала Івана до себе, це то на хмару, на якій жила, це й до палацу. «Двориця», – казала баба Тимиха. Не пам'ятав добре Іван, бо ж казку маленьким ще чув. А мій те й на те й на друге, спершу на хмару, потім в палати розкоші. А то в касті Тутечки ж був сон, не сон Скорше диво кукуріцьке Промайнуло Тільки й того, що слід лишився Той Іваном викопаний Накрив його Іван Маленькою хаткою з досточок, Щоб дощ не змив, сніг не присипав Хай Весни ждатиме, а там Руку такий посія Чи посадить ружу І доглядатиме, і поливатиме і часом здавалося Іванові, коли він приходив до хатини будочки і сідав на колоду коло неї, підперши щоку рукою, що як виросте квітка ружа, то неодмінно на красуню таумі перетвориться. Йо, якби ж то так було, якби, якби, сердився Іван на самого себе. Виростуть в роті гриби, і буде народ, алгород. За осінню прийшла зима-зимовиця, ближче до Різдва і будку замело тепер Іван тико діставав маленьку карточку, та у дивився, дивився, аж поки та у не оживала із карточки, не сходила. Мама панаска сварилася, було, що від того дивіння розум тронеться, та зрештою рукою махнула, бо ж повірила, що та я чорна красавиця, як Іван каже, таки була невідомо, чого в кукурічках. Ну, те, що Іван каже, до нього, мов би, приїжджала – бо почув Бог його молитву на колінах під дощем сказану, то заливає, що з дурника візьмеш. Але доляри-то такі були. На них мама Панаска справила Іванові у місті на базарі куртку новеньку. «Куртка тепла на поні, каже сусідка Марина, – «а вона ж на тому знається, легенька як пушинка, вдягнеш і здається, що на крилах летиш». Іван тою курткою не натішиться, і так, і сяк вдягає, та й до бару йде, не так до бару йде, бо яке пиво зимою. Хай його холоднюче. Цигани п'ють, як курткою похвалитись. А чо, Петре, не заслужив я обновку? Ну, мама панаска собі розкішну хустку шальоху за теє гроші дармові справила. З к'ятами червоними, листочками зеленими на темному полі. На різдво й до храму в ній ходила – Чом би ні, хай люди подивляться. Ну і валянки собі нові купила з калошами. Правда, на них довелося трохи грошей уже з пенсії докладати. Але нічого, калоші славні, блищить, як добре протерті, і валянки теплі. Іван в них свої ножиська вставить, як на двір до вітру вичовгує. Зимою для Івана все ж настала одна розрада забава. Таємна, бо кому би в тому признався. Бо ж кукурічках ще одне диво приключились. Вчителька Зінаїда Антонівна заміж вийшла. І не за директора Георгія Семеновича, як багато хто ждав, Не за клапового вчителя фізкультури Романовича. Це Романа, який, казали, теж на неї рябу та жвагу око поклав. А за Рустика муравля. Ростика-хвостика – кергуду. Того самого, що в лісі неї мало не знасилував – якби Іван не спас, того самого, якого вона мало не до смерті забила, чудувався Іван. І думав, амо в них любов тайна була, а він дурний не знав. Насправді ж, діло було так. А Ростик, очумавшись тоді в лісі, змикитив, що ділішки його кепські. Вчилка, певно ж, ментам заявить, що він її зґвалтувати намагався. Та ще й хто зна, що припише. Тим кукуріцьким, а вона тепер вважає сільська, до села приросла, аби йому Ростику-муравлю пакостяку зробити. «Ну, не на такого напали», – вирішив Ростик. Подумав до села ногою і подався у світ білий. Став спершу по сусідських селах промишляти. «Ну, там курку-качку свисне, там яку дежину, аби на базарі по загнати. Навіть собі на маринарку, що хтось сушити чи провітрювати повісив, розжився. Матеї те гроші й остограмився, і на закуску перепадало». Та після того, як у селі коло вижви його спіймали на гарячому тамтешні дядьки та добре віддуху пилили, та так, що в боку цілий тиждень нило, а під оком цілий ліхтар засяяв, рішив муравель, кровно обідавшись на земляків, поліщуків, скупих, скрадених, до Білорусі податись. Мов там люди ліпші? Одно кажуть, батька тамтешній порядок навів» то й на його долю шматина з пирога дістанеться. Ну, як зловлять, то не звикати, мов, у тій Білорусі і тюрми ліпші, і порядки в тюрмах. Ростик у лісі, як ратькома, перейшов білоруський кордон. Спершу двічі йому повезло. На однім дворі хтось випивку та закуску на лаві лишив. Ростик не промах, за недопиту пляшку хвать з ковбасою, салом та огірком на додачу. Бенкет в лісі на петку був славний. Потім у містечку якимсь на базарі в дурної тітки, що зеленину та молочко продавала, гаманець витяг. А хай не буде роззявою, а то повірила, що йому, Ростику, хіба з виду не видно, що він за себе ці огірочки пізні таборечки потрібні. Ага, йому потрібні, як ця погумова жвачка. Та той кисляк, який вона сметаною називає. Ну, попробуватимо на. А Ростик двічі з руки злизував ту пробу, а тоді глядів, як його щастя приваба у редикульчику визирає з кишені говірливої баби. Ну, далі було діло техніки. Він казав, що купу про те, чи вигідно їм, хахлам, до Білорусі молоко-сметану на продаж возити, завів. Ну, баба Ротару зула на дві пащеки. Ні, де там, не вигідно, де там. Воно і нас ганяють, кажуть, хай народу у магазинах молоко купує. Бацько багато надоїв, він на тому знається, бо ж директором совхоза колись був. Та ну, Ростик, а чо, не знав голубе? Того й хазяїн добре у нас, що подиректорував.